En zum testua. Cristina Enea Fundazioak gaitasmo berri bat aurkeztu du aste honetan, nekazaritzako hasien trukea egitea da helburu eta hasi buruzko jakindoria zabaltzea. Kristina Eneaeko Oier Etxeberria dugu telefonaren bestaldean, Oier egunon. Egunon. Suen kasuan hasiera Nola funtzionatuko duzu, eh? Guk plantatzen duguna, da, ba, espazio fiziko bat, enderatorria bueno. en iteken eta pixkat ikusi ezaken, ba, arazoen inguruan daudenkezkaak, ba, diskursoak eta bar, eta e, bide batez elkartu kaketako espazio bat ireki, ez. Fisikoki non eta nola edokokatuko da e, azierau? Basira dago, ba, Cristina Eneako Palazioa, nola, subterraneo batean, e, leku iluna izan behar rekomenddu, hasiak e, e, ondo egoteko. Pentsatzen dut e, dituzuen hasien informazioa eta barra eskuragarri izango dituzuela, ezta? Ba, egin dugu eh webu, bat, real debate bisitatua daitekena eta bueno, informazio pila bat go baita daude e, e, Manuel ezberdinak, en hasia que no laetera, no eta bar bar. Baino eh, baridadeak eta egiten egian trukaketak eta guste informazioa momentuz ez du io. Eh ue horira. No du. Bai, hombre, al pixkat izan behardana da, eh, o sea, public, pintatu den publikoa ez dela lursai lur a un viva daukan baserritarba, bat, ez, eh, horretarako Ba, zi, asko behardialako diarako, ez. E, piskat yeah. gehiago da, pentsatuta, nara zango benuke. Olako baratza urbanita erantzako, ez. Mm -hmm. e, ba, Baratxezu entzako, edo etxean landatzen dituna, balkoian landatzen dugu jendearentzako ez da, probedorea, ondien entzako, ez, ekimena. Yes. E, e, Ideia gehiago da, piskat formazio lan bat egitea, edo kontzentiazio lan bat egitea baitan, ez. Azien mm -hmm. bidez, eta... Eh, egiten dena da hasi bat hartzen duen bakoitza bil, bilakatzen da holako hasi horren zaintzaile moduko bat. Arduratzea hartu dizun hasi horrei, nolaba egiteko, jarraipen bate egiteko, ez? Fitcha beteten duzu, eh, nun betetar eskatea spesifikatzen duzun, nun landatuko duzun, hasi horrek emango du fruta, fruitu horrek emango du hasia eta suposatzen da bueltan, ezta gizen bat ilabetetara, ekarri ber bueltan, ba, tx, lortu dezun hasi berri horren ba bat, ez? Hasi eran... Ez da haziak, e, trukatzea, ez da soilik izango. Informazio gune ere izango zarete. Ba, informazio gune eta baita ez tabai da gune baita. Ez? Zer modelo, e, agor ekologikoa, e, ekologikoa, e, nekazari modeloa daukagun, e, horrek ze ondori dauzkan gure likaduran, e, bizimoduan, inkluso paisaian. Ni ustez kasu honetan nioela ziraren berezitasuna dela baita ere, Gauza planteatzeko modua, eh, zibal, planteatu harrean be, betiko formato hitzaldi edo mintegi, dozera bezala, pla, planteatzen da abia puntua gauza praktiko eta zuzen bat, eh, ba, juntatu azien inguruan itzen, baratza, gauza, gauza oso praktikotatik, baina baita ere izan intzazkela olako beste geruza batzuk, eh, ba, mm -hmm. ian, teorikoagoak edo, edo dena dela, eh. Kristina Enea Fundazioak egitasmo berri bat aurkeztu du aste honetan nekazaritzako azien trukea egitea da helburu eta aziori buruzko jakindoria zabaltzea. Kristina Heneako OIR etxederria dugu telefonaren beste aldean. OIR, egunon? Egunon. Zuen kasuan aziera nola funtzionatuko duzue? Guke plantatzen beguna da, espazio fiziko bat, hendea torri aitekeen eta pixkat ikusi ezaken... Ba, ara dauden kezkak eta ba, diskursoak eta bar eta eh bide batez e, elkartuaketako espaziodat ireki, ez? Fisikoki non eta nola edokatatuko da e, aziera hau? Ba, aziera dago ba palazioan nola subterraneo batean. E, leku iluna izan behar raumendu, haziak e, e, ondo egoteko. Pentsatzen dut e, dituzuen hasien informazioa eta barra eskuragarri. Izango dituzu ezta? ez ba, Egin dugu, e, web horri alde bat, e, bisitatua itekena, eta bueno, informazio pila bat dago, bai eta dugu, en e, manual ezberdinak, naziak e, e, nola atera, nola, nola kontzer batu eta barra eta bar. Eta bar. Baño eh, baridadeak eta egiten egian trukaketak eta guzti horren informazioa momentuz ez du, ikio. Eh, mm. ue horira. Eh, eh, no la no du. Bai, hombre, al pixkat izan behar dana da, eh, o sea, publik pentsatu du duen publikoa ez dela lur lur sai daukan baserritar bat, adi ez, horretarako, ba sí, asko azko beharrialako, ez? Eh, pixka gehiago yeah. da pentsatuta nagasango benuke. Eh. Holako baratza urbanista larantzako, eh, mm -hmm. e, ba ez zuentzako edo etxean landatzen dituela, balkoian landatzen du jendearentzako, ez da probedore handientzako, eh, yes. ekimena. E, ideia gehiago da piska formazio lan bat egitea edo kontzientziazio lan bat egitea baita ez eh, mm -hmm. bidez eta, eh, egiten dena da hasi bat hartzen duen bakoitza bil, bilakatzen da holako hasi horren zaintzaile moduko. Bat ardulatzea hartu ezen ari horrei, nola da iteko jarraipen bat egiteko, ez? Fitcha betetzen duzu, eh, nun baita de pizka de especifikatzen duzun, landatuko duzun. Asi horrek emango du fruitua, fruitu horrek emango du hasia eta supozatzen da bueltan, ez da gizen bat ilabetetara, ekarri behar dezula bueltan, ba tx, lortu duzun asi berri horren, ba proportzentaja bat, ez? Asi eran, ez da asiak e, trukatzea ez da soilik izango. Informazio gune ere izango zarete. Ba, informazio gune eta baita estabaidea gune baitare, eh? zerrolatako modelo eh, agroekologikoa o eh, eh, nekazari modeloa daukagun, eh, horrek ze ondorio dauzkan gure likaduran, eh, bizi moduan, inkluso paisaian. Ni ustez kasu honetan ibal aziraren berezitasuna dala baitare gauza planteatzeko modua, eh? zibal, ez, Ranteatu harrean be betiko formato hitzaldi edo mintegi, dozera bezala, pla planteatzen da abia puntua gauza praktiko eta zuzen bat. ez. Ba, juntatu, hasien inguruan itzen, baratza, gauza, gauza oso praktikotatik, baina baita ere izan itzazkela beste geruza batzuk. ez, ba, uh -huh. ian, Teorikoagoak edo, edo dena dela. Eh? Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beeko laukietan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 Entzuntestua. Ziarreliaz, egun hon. Egun hon, bai. Zu ondoan da elkarte hori. Dabia. Eta harrera familia izatea zer den azaltzeko sortutako elkartea da. Bai, e, zer den eta gizarteratzeko batiz bat. Izbat. Ze, arazo ikan duiena hor dago, e, jende gutxik dakila zerdan eta galdera asko itendiala, eta askotan e, leku ezagokitan, eta momentu ezagokitan. Eta hori dana ezteko, eta, eta jendeak ulertzeko berrori badala. Esan dugu, gipuzkoan, esate baterako, zuek gipuzko arrak zaretelako, bai. hartu du gipuzkako adibidea, berreunda berrogeita hamalau aur daudela familia baten beharrean. Bai. Eta hauek arreran hartzeko, zain daude. Bai, pentatzen dut, danak ez diela, proezuzu bat izetea, ez eh? da izeten... Eh... E, etxetik atzituztenetiken e, famili batea bideratzea Luzza joko duaz badao, badao prozesu bat eta ez, ez, ez ziur, baina seguramente berrunda berrotan malau aurroitatiken danak ez dia biderauta ongo handikene prozesu baten barne dihulako dana Aurrenak prozesu badu eta guraso izan nahi duenak, ze bide jarraitu behar du luzea da? Ez, e, adopzioen tankera badauke azkenen da lauka 9 lauka da ba honta prestatzeko da on elkarte bat eta umiek eta gurasun arteko asignazio bat sortzeko da elkarti da eta ba, bertara jun kuso bat jasotzen zu, batiz bat legalkin untzauden eta eta ze gauzetan sartu laizke eta ze ezun kokatze izan harrerako ama bezala ba esplikatu dizua eta gero, ba, papelan kontuek die, adosio baten berdineak, eh? Osa, tesak egin berdia... Horreipatzu duzu, adosioaren tramite oso dela baina bad hemen bademen e, den zerbait, bai, ez da? Bai, hori da, ez da holista bat, hori da, azken inez berdintzen gaituna. Hemen e, ez da holista bat, eta zuatzen apuntatzea, eta egon bertzea bi urteza, edo ez da e, ez. Hemen e, beitzen demena da, ume bakuitzen egoera, ego, izakera ezte gura ondona moldatzean ze berdun aurrorrek ze badude aur batzuk berdituztenak igual ba, egokine beste aurdun famili batea, joatea Eta beste batzuk ba igual, e, motxila o sentimento karga igual a hundiz amarradulako ba, beretzat bakarri berditu begidanak eta laguntza dana eta Eta gobestela hori ba, ba bai ba da betiko galdera, ez? Ba. eta gero kentzen bai zute, nik hori izate beti. Kendu, sekulestiak kendu. Izateskota bueltan joan. joez batek erabakitza balima hon ere bere e, ama biologikoa, aita biologikoa pres da hola eh saintzeko. Ziarrelia segun hon. Egun hon, bai. Zu ondoan da elkarte hori eta harrera familia izatea zer den azaltzeko sortutako elkartea da. Bai, e, zer den eta gizarteratzeko batiz bat izbat. ze arasoik handiena hor da. Ho, e, jende gutxiak dakila zer den eta galdera asko itendiela eta askotan e, leku egokitan eta momentu egokitan eta hori dana saiesteko eta eta jendeak ulertzeko ber hori badala. Esan dugu, gipuzkoan, esate baterako, zuek gipuzko zaretelako, bai. hartu dugu gipuzkako adibidea, berreundan berrogeita hamalau aur daudela familia baten beharrean. Bai. Eta hauek arrerean hartzeko, zain daude. Bai, pentsatzen dut, danak ez dira, prozesu bat izatea, eh? ez da izaten, e, e, e, etxetik ateatzen justen etiken, e, familia batea, bideratzea, luceioko duaz, badao, badao prozesu bat, Eta ez dakit ziur, baina seguramente berrunda berrotan malau aurroitatikan danak ez dia biderauta ongo hondikane familita, prozeso baten barne dihulako dana. Aurrenak prozesu badu eta guraso izan nahi duenak, ze bide jarraitu behar luzea da? Ez, e, adopzioen tankera badauke. Eh? Azken da lauka bideratzia, lauka da honta ba, gurasuek prestatzeko da on elkarte bat, eta, umiek eta gurasun arteko asignazio bat sortzeko don elkarti da eta ba, bertara jun berduzu, ikuso bat jasotzenzu, batiz bat legalkin untzauden eta eta ze gauzetan sartu leizke eta ze ezun kokatze zean harrerako ama bezala ba esplikatu dizua eta gero ba papelan kontuek die alduzio baten berdinak, eh, osea tesak hain berdie. Horri duzu adozuaren tramite oso beretsua dela, baina Bademen, e, den zerbait, ez bai, da? Bai, hori da, ez da holista bat. Hori da, azken inez berdintzen gaituna. Hemen ez da holista bat, eda suatzen apuntatzezea, eta egon bertzea bi urteza, ez. E, hemen e, behitzen demena da, ume bakuitzan egoera, ego, izakera, e, segurasokin ondona moldatzean. Ose berdun aurrorrek. Ze badaude hor batzuk, berdituztenak igual, ba, egokine beste aurduan famili batea, jotea eta beste batzuk, e, ba, igual e, motxila o sentimento karga ahondizamarradu lako, ba, igual beretzat, bakarrik, berditu begidanak eta laguntza dana. Eta... eta gobestela hori ba bai, ba, ba, ba, ba dao betiko galdera ez, ba. Eta gero kendzen ba izute, niko hori izate beti. Kendu, sekulestia dek kendu. Izatezkotan, bueltan jungua. Joz bat, gera bakitzea baldi ere bere berea ama biologikoa, aita biologikoa, prez daola. E, saintzeko. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Enzun testua. Jarraian Oskar Arantzabal ekonomilariak enplegu eta ekonomiari buruz hitz egingo Oskar, eta zerrari dira egiten ondo adibidez beste herrietan, ez da? Zerrez da hemen ondo egiten. Talemadian eta austren eta atzozakien izan genitzen, nolengarazita zak, eta e, bitxia da, ez nola errealde batzuta uneko goita, iristen ari den, eta neuneko lau uneko goita, euneko bostez. E, egia da, e, bi errealde adibidez lankostuak kaltua diela. Zarritan, ez, ezaten da, e, lehiakorragoa izateko edo, emurriztu inmerko liatekela soldatak, eta hemen ikusten da hori ez dela horrela. Sindikalegintza oso inmertsua da bietan, bai batan da, bai bestean. E, Merkatuko gizarte ekonomia baten murgilduta gilduta daude, beraz, e, bueno, sektore publikoa, sektore privatua oso horrek atuta, joera handia austriaren kasuan, estatu txiki bat izan da, e, sektore batutan ediz elektronika, eta makina herremintan eta oso sofistikatu dira, enpresa txiki asko, Euskal Herrian bezala, Sektore berritzaileak adibidez energiarena, e, biomasa talako kontzeptuak eta oso landuta euskarte eta gero hein izan dituuste experimento txiki batzuk edo adibidez kapitalizazio funtzarekin, bai? Oda, e, eh, moduko bat lagunduko liekena eta konpentsatzeko ba, lan aldaketaz Enpresatetik bestera mugikortasuna indartzeko eta eta gaun kurtasuna bereare bai, ez. Eta nikuzet e, bai daukagu hasko ikastea hoietatik ze beti ohitura dugu, ba berakabe iratzea da beste batzu baino hobeto gaudela, baina horrek ez du esartako balio eta adibidez iratiren kasuan ikusi finlandiako adibidea konea eta hortik ikastea ba ba hori dela bidea, ez. Eta bai Eh, azken batean ideien mundu hortan edo ezautaren gizartean nolagoen murgilduta, aurrek ba, emango dugu pixkati irten bidea. E, torkizunean bukatu dira yeah. lantoki diak, mila, mila bosteun, berreun langilaren lantokiak eta bakarkako taldetxoak izango dira, mikroenpresak? Bueno, mundu guztia ez dixoa abiatura berdinean, erbe kontuartu berdegu. Eh, <coughs> horre, enpresa munduan aipatzen diren kontzeptuak estrategialetik eta daude bata e, kostuetan liderra izatea, eta kasu hortan didea, txinakin oso sailea dezu konpetitzea, eh, azken didea, gizarte segurantzak eta ez dut horreintzen eta asko ziren merkeago izangoia. Eta beste estrategiak da, diferentziazioa da itzen zaiona. Horrein behar esunanak gauza, diferenteak, berriak eta hor bai joera dagoela enpresa txikiagoak edo ideien mundu hortan sakontzera, ez intangibileak da itzen zaiona. Horrein, Europa eduken entorkezunan dikustet gehiago di joala hortik bestetik baino. Jarraian, Oskar Arantzabal ekonomilariak enplegu eta ekonomiari buruz hitz egingo godigu. Oskar, eta zerrari dira egiten ondo adibidez beste, beste herrietan, ez da? Zerrez da hemen ondo egiten? Alemanian eta austen. Adibidez. Atzozakien izan genitzen, nolengar eta bitxia da, ez nola errealde batzutan uneko goita, zaspira ari den, eta neuneko lau uneko goita, euneko bostez. E, egia da, e, bi horietan adibidez lankostuak kaltuak altua diela. Zarritan, esaten da, e, lehiakorragoa izateko edo, emurriztu imarkoliatekela soldatak, eta hemen ikusten da hori ez dela horrela. Sindikalegintza oso indartsua da bietan, bai batan da, bai bestean. E, Merkatuko gizarte ekonomia baten murgilduta gilduta daude, beraz, e, bueno, sektore publikoa, sektore privatua oso, oso horek atuta, joera handia austriaren kasuan, ez dau txiki bat izan da, e, sektore batutan ediz elektronika eta makina herremintan eta oso sofistikatua da dira, enpresa txiki asko, Euskal Herrian bezala, Sektore berritzaileak berritzaiak, energiarena, e, biomasa talako lako konzeptuak eta oso landuta euskate. Eta gero izan ditu uste, experimento txiki batzuk edo, dut kapitalizazio funtsarekin. Hau bai. da, e, langa betuen funtsu moduko bat lagunduko liekena eta konpentsatzeko ba, lan aldaketaz. Enpresatetik bestera, mugi indartzeko eta eta gauen kortasuna bere ere, bai ez. Eta nik uste, e, bai daukagu lasko ikastea, oietatik ze beti oitura dugu ba, berakabe iratzea desatea beste batzu baino hobeto gaudela, baina horrek ez du esartako balio, eta adibidez iratiren kasuan eko zidun bezala, bueno, Finlandiako adibideako nekartea eta hortik ikastea, ba, hori ba, dela bidea, ez. Eta bai, E, azken batean ideien mundu hortan, edo ezautaren gizartean nolago demurgilduta, aurrek ba, emango ditu pixkati irten bidea. E, torkizunean bukatu dira no. lantoki handiak mila, mila bosteun, berreun langilaren lantokiak eta bakarkako taldetxoak izango dira, mikroenpresak? Bueno, mundu guztia ez dixoa biadura berdinean, erbi kontu hartu behar dugu. Horre, e, enpresa munduan aipatzen diren kontzeptuak estrategialetik eta daude bata e, kostuetan liderra izatea, eta kasu hortan didea esxinakin oso saia dezu konpetitzea, e, azken didea esan gizarte segurantzak eta ez dut horreintzen eta asko ziren merkeago izango dira. Eta beste estrategia bada diferentziazioa deitzen zaiona. Horrein behar esunanak gauza diferenteak, berriak eta hor bai joera dagoela enpresa txikiagoak edo ideien mundu hortan zakontzera, ez intangibileak deitzen mm -hmm. zaiona. Horrein, Europa dauken entorkezunan dikustet gehiago dut di joala hortik bestetik baino. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan. Amaitu da entzumenaren satia